Мені нічого не коштувало збентежити всю шановну громаду принесеною звісткою, або примусити її сховатися перед вигаданою небезпекою. Я водив за собою цілу зграю поважних курок, задурних найпривабливішими обіцянками, і доводив до сказу гордовитого півня, кидаючи йому в обличчя тяжкі образи. Досить сказати, що я заслужив щиру приязнь наших та сосідських курей, а між півнями нажив собі найлютіших ворогів. Не один вбачав у мені такого ж півня, як сам, і збройне виступав проти чужинця. Тому часто ходив я то з подряпаними руками, то з підбитим оком. Отож, цієї самої чудової мови вчилися тепер наші малі клубочки». Про значення одних з гоків догадувались інстинктом, інших навчались з досвіду. Коли мати кричала довге «Кре!», всі бігли під баркан ховались в лопухах, бо це значило, що в повітрі є якась небезпека, шуліка або що. Як мати киркала одрівшисто «Кр-кир-кир!» кр -кир -кир небезпека на землі, малі розуміли, що треба уважати на кота – який, ідучи за своїми справами, щось занадто підозріло б'є хвостом. Вони й самі за матір'ю гукали зляканим голосом на нього, і цей голос скидався на сиркотіння свіркунчиків. Настали найщасливіші дні життя наших курчат. Їх переселено з-під печі до курника в перекинуту бочку. З ментом, коли господиня очиняла вранці двері і сипала їсти, починався день самих насолод. Мати вела дітвору крізь дірку в плоті на город, на грядки з ріжним зіллям, або мандрувала в сад, що весь заріс високими травами та кропивою. Там, мовляв, безпечніш як на городі, звідки господиня захвачувала родину виником. До того по тином лежали ціли купи старого листя, де чудесно можна було шукати ріжних рубаків. Тут, на лоні природи, дітвора здобувала всю науку, що її має знати теж не курча з доброї родини. Малпуючи матір, вони навчилися чухати собі ногою за вухом і не падати при тому, та дзьобиком розправляти пух на малих крильцятах. Навчилися копатися в сухому піску, підкидаючи його вгору, наче дощик, лягати боком, відкинувши ноги проти сонця і навіть удавати, що грибуться. Малий Рудько всюди був перший. Чи то ковтати довжелезного гробака, чи заплутатись у траві і переполохати матір своїм вереском, це він весь обробився у павутиння, він сам на сам зустрівся з загадковим зеленим коником. Коли надвечір квочка вела всіх додому, курчата почували себе найщасливішими істотами в світі. Вола їх були повні добірною стравою, переважували їх на бік, а дома чекали ще вечеря з рук господині. Переганяли одне одного, тріпотіли крильцями й удавали, що б'ються. В цій забаві однакову участь брали й півники і курочки. Згодом отступили одні, поважніші півники, далі – останні. гра була полишена самим курочкам, що не зрадили їй аж до сивого волосу. Але це сталося потім. Тепер всі з однаковим захопленням стукали носиком в носик і робили це доти, доки не забували, чого вони, власне, стоять одне проти одного в таких страшних поставах. Е-ні, не всі. Одне курчатко мизинчик якому господиня мусила помогти вилупити з яйця, не тішилося білим світом. Весь час бігло воно, жалібно квилючи слідом за матір'ю, і коли вона хоч на хвилину спинялася, зараз ховалася під крило. Мати перш турбувалася, заспокоювала його ніжно, але скоро побачила, що йому однаково вже не топтати рясту, і зовсім перестала звертати на хоре увагу. І справді одного ранку воно не вибігло разом з усіма з бочки. «День минав за днем», і курчати не счулись, як гідкі палочки на крилах та хвості обернулись в красні новенькі пірця. Наш Рудько мав хвостик не менше, ніж курочки. Це показувало й на його низьке походження. Півники добрих порід довго не мають хвоста.